Може, боялася чорта? Бо ж він і справді чорт чортом. Собаки, коні від нього відсахувалися. А що вже він виробляв на тих конях? Мабуть, і коні, які возять колісницю, і лігромовершця, не літають так, як літали гніді, впряжені в натачанку. І верхи він на них, і бока, і задом наперед, і навстоячки гатала. До того вже все горіло в його руках – Дехто казав, що й справді бачив, як з його долонь струменить дим. Тож горіла в його руках робота. Чи за хвацьку молодецьку їзду, чи за все інше лупша наділила чорта лисою горою. Кирило похвалявся заплатив гроші, про яку дехто в селі казав, що не взяв би її і задарма, що крута, що пісна, а ще ж і нечиста. Прачова варка божилася, що на власні очі бачила, як там у бузині три відьми пили самогон, що його тхір заховав туди від жінки, і ставали задки до місяця, та міряли, чий хвостик довший. Інші бачили там русалок, які загоряли при місяці, і привиди кладовищанські там бродили, і сич гу кожної ночі. Але чорт на те й чорт, щоб не побоявся оселитися на лисій горі. І своїми чіпкими, порослими чорною шерстю руками Спочатку сам, а потім удвох з Марією Перетворив лису гору на розкішний яблуневий сад А три десятини голого степу Прилеглі з того боку до гори на багату ниву Від його ниви степ слався далеко-далеко і рівно Як долоня Він був переораний тисячу разів Ще плугами сарматськими, скіфськими А далі полянськими, українськими І був це один той самий вічний степ. І хвилював він і манив чорта до печинок. Вийде вночі, стане на голому чопику, обвіяний струмінцями вологи від річки, обмаяний крилами летючих мишей і дивиться на ясний серп місяця над золотими пшеницями. Зніми його з неба й жни, але не твоє. І мріяв, як приріже того степу і сутужив на горі чорт від ранку до ночі. Доки виросли на горі тополі й клени, а під їхнім захистом яблуні та сливи, а також чотири розкішні шовковиці – рай для дітей, чортинят, яких у чорта з Марією було п'ятеро. Щоправда, одне останнє так і не застало того солодкого залася. Марія гойдала його на руках, як почалася колективізація. Але ще раніше над степом спалахнули революційні зірниці, і густо потекла в долину – в річку чорну в червона крівця. Приходили то червоні, то білі, і всі казали, що та земля їхня, і гасали яругами партизани, схожі на банди, і банди, схожі на партизанів. Люди ховалися по хатах, боялися і тих, і тих. Тільки чорт блукав уночі по горбу з обрізаном. Він любив пітьму, почувався в ній певно, був переконаний, всі її бояться, а вона слугує тільки йому, і осміхався. Великі зуби біліли серед чорної сажі ночі. Його і справді боялися, бо не було горілки, яка б його впоїла, не було коня, якого б не вкоськав, не було в селі людини, з якою б не посварився. Як почалася в ярах колотнеча, і партизани чи банди побили кількох панів, чорт якось откликав на панському подвір'ї за конюшню вже не дівчину, а дівку Марію, і, обвіявши її вухо жаром свого подиху, прошепотів. «Марія, нам разом жить і дітей плодить. Свататись буду, але спершу вкрадь у пані шкатулку червону. Вона її в спальні тримає, в шафі горіховій, у шухляді на дні, прикидану всяким ганчір'ям. Отоді заживемо». Марія сахнулася. «Ти що? Часи тепер такі. Не сьогодні-завтра налетять з яру, забруть усе, а там ще дещо є». Марія розривалася на дві половинки, не могла не сповнити Кирилову волю і боялася пані, і щось у ній повставало проти грабунку. Та все вирішилося саме по собі. Однієї ночі налетіла з степу банда. Стрільнули панські сторожі біля воріт, Лупша тримала збройну сторожу, вдарили берданки та обрізи, спалахнули одразу два хліви, призвічували бандитам у їхньому промислі. Лупша просто з відчиненого вікна стрибнула в сад, тримала коня на поготові,